коли вона вже з обручкою на пальчику сіла в лімузин, то полегшено зітхнула. «Дружина? Моя улюблена дружина», – сказав Сергій. «Я не спитав, що б ти хотіла отримати як весільний подарунок». «Ти надаєш мені право вибору?» – радісно спитала Даша, і очі її заблищали а в них загорілися веселі вогники. «Бачу, що ти вже думала про це!» – посміхнувся Сергій. «Ну, мені можна було і не думати. У мене давно є бажання, яке я не могла здійснити до сьогодні», – промовила Даша і заметушилася. «Ой, де ж моя сумочка?» Сергій подав їй сумку. Даринка швидким рухом витягла звідти якийсь аркуш паперу, простягла Сергію. «Розгорни його», – сказала вона. «Що це?» Сергій нічого не зрозумів, побачивши перед собою якийсь проект. І Даша розповіла йому про останнє бажання Андрія і як вона пообіцяла хлопцеві його виконати. Серце Сергія – Защеміло, щось боляче кольнуло у грудях, очі стали вологими. Він притиснув міцніше до себе даринку, згадавши про те, як він її виносив, помираючи з хоспісу, І подумав, бідна, мила дівчинко, твоя безкорисливість не має меж. «Ми зараз же поїдемо туди, і я випишу чек на благоустрій», – сказав він. Маргарита Ілівна виглядала зовсім погано. Даринка помітила, як її обличчя змарніло, набуло сіруватого, позбавленого життя відтінку, а під сумними очима назавжди залягли темні кола. Дашу у весільному вбранні вона зустріла з неприхованим захватом, як рідну дочку. «Я не вірю своїм очам!» – сплеснула завідувачка руками та обійняла Дашу. «Яка ж ти гарна і щаслива!» «Я й сама не вірю в своє щастя!» – зізналася Даренка. «Я молилася за тебе, дівчинко моя!» Спасибі вам за все, Маргарита Іллівна. Якби не ви... Не варто сьогодні згадувати важкі дні, зупинила її Маргарита Іллівна. Мені треба б вас привітати, але окрім чаю та кави нічого в кабінеті немає. Май ненадовго, мовила Даша, і пояснила мету візиту. Сергій виписав чек, на оплату робіт і матеріалів з озеленення території. Але Даринка не поспішала йти. Сергій помітив, що її щось утримує, і вона поривається щось сказати, але ніяк не наважиться. «Ти хочеш зайти відвідати хворих?» – шепнув він їй. Її очі засвітилися вдячністю. «Я швидко!» – сказала Даринка, і, підібравши довгі поли сукні, побігла в коридор, де її вже чекали хворі. Двері були відчинені, і через кілька хвилин Сергій і Маргарита Елівна почули її чистий янгольський голос. Даша читала вірші. Її голос розливався чарівною музикою. Вона повернулася з винуватим виразом обличчя і без весільного букету в руках. «Я роздала по квіточці кожному», – пояснила дівчина з виглядом дитини, яка щойно провинилася. Маргарита Ілівна та Сергій дружно розсміялися. А Даринка стояла винувато і розгублено посміхаючись, а потім не витримала і теж розсміялася. А ще я їм сказала, що уявлення про хоспіс, як про останній притулок, є хибним. Неправда, що звідси ніхто не виходить, я наочний приклад, сказала Даринка. Ти розповіла, що тобі допомогло видертися? Мене врятувало кохання, мовила Даша. І подарували їм променисту, щасливу усмішку. Розділ 48 Даринка йшла вздовж фонтанів у центрі міста, які грали цівками води. Нічого примітного, звичайні парапети, що слугували огорожею та лавками одночасно, і струмочки води, одні вищі інші нижці. Ця ділянка в невеликому скверику чомусь стала улюбленим місцем молоді, де вона любила збиратися вечорами і, звичайно ж, приходити в день свого весілля. Даринка тримала під руку Сергія і посміхалася просто перехожим і молодим людям, які дружно скандували «Поздоровляємо!» Деякі дівчата заздрісно дивилися на Дашу, мріючи опинитися коли-небудь на її місці в ролі нареченої. Але вона цього дня їх чудово розуміла і не ображалася. Даренка чомусь згадала святку, яка готова була чи не пів віддати за день, проведений коло фонтанів. Вона... Отчам своїм не повірила, коли побачила колишню подругу, яка йшла їй на зустріч. Святка про щось весело розповідала, ідучи по парапету біля фонтанів і тримаючи за руку Олексія. Вони були вже зовсім близько, коли Святка помітила Дашу із Сергієм. Спочатку Святка з Олексієм заумерли на місці від несподіванки. Потім дівчина продовжила свій шлях. Даша по парапету підійшла до колишньої подруги і посміхнулася. «Вітаю, Дашулю!» – вичавила із себе Світлана і натягнуто посміхнулася. Льошка звільнив свою руку, за яку чіпко трималася Святка, і щоб не зустрічатися з Дашою поглядом, став до неї у півоберта і почав спантиличено ритися в кишенях. – Ти чудово виглядаєш, – сказала Світлана, роздивляючись Дашу з голови до ніг і повторила. – Вітаю! – Спасибі, Святойку, – відповіла Даша. – Як ви? – Нормально, – прозвучало якось неупевнено. «А де ж твій букет нареченої? А раптом я б його зловила?» «Ти ж казала, що ви збираєтесь одружитися?» «Так, але... Так де ж усе-таки твій букет?» «А то я дивлюся на тебе і ніяк не могла зрозуміти, чого ж бракує цій нареченій. Даша витягнула шию до святки що стояла на слизькому від води парапеті, маючи намір щось шипнути на вушко. «Ти мала рацію, подруго, пошепки сказала Даринка. «Не можна бути завжди правильною». Легким непомітним рухом Даша штовхнула подругу в плече, і Святка з криком шубоснула в басейн фонтану під радісний сміх хлопчаків. Льошка кинуся на допомогу своїй подрузі і почав витягати її з води. Свєтка, витріщавшись переляку очі, з розмазаною від води тушу і, задихаючись від обурення, кинула вслід Даринці. Сучка! Даша поблажливо глянула на неї зверху вниз, посміхнулася і взяла Сергія під руку. «А ти, виявляється, забіяка!» сказав Сергій. «Умієш битися?» «Що ти?» – засміялася Даша. «Я ж не винна, що її наречений не такий спритний, як здається на перший погляд». «Куди тепер поїдемо?»